Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayidina wa habibina wa shafii'ina wa nur qulubina Muhammadin aslul jamal Khair shuhbin wa al amma ba'd ba subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal al alam yang saya hormati segenap para hadirin para syiban khusus kepada sahibul bait al-habib qatib bin abdul gadir az-zajjab hafizahullah wa ra'ahullah wa mata'anallah bitulay hayati amin hadirin ahababu Nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di malam mulia ini kita sama-sama berkumpul dalam suatu majlis yang penuh dengan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan nafahat yang tiada lain Majlis kita adalah atas dampak dan bekas daripada nawait, niat-niat yang ditanamkan para awliya sebelum kita, hingga kita menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedekatan dengan kekasihnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui majlis ini. Dengan Majlis Ide pula adalah bukti yang kuat menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, kepada para pewaris baginda Muhammad, khususnya kepada Sahibul Haol, Al Habib Abdul Qadir bin Husin Assegaf, di mana beliau adalah pewaris baginda Muhammad Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan bahawa sesungguhnya mereka ibadun kiramun atarullah rabbuhum fa atarohum mereka para pewaris Nabi Muhammad SAW adalah hamba-hamba yang mulia Yang ketika hidup di dunia Lebih mengutamakan hak Allah daripada hak dirinya Yang lebih mengutamakan mendekatkan diri kepada Allah daripada syahwatnya Hingga Allah pun mengutamakan memilihnya dari segenap manusia Dan diberi khususnya dengan wilayah Wa anasahum bil kurbi minhu huwa bil ridha Allah memberikan unus dalam hatinya. Mereka belum di surga sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa birridha merekalah tumpuan rida Allah di muka bumi ini. Allah rida kepada mereka dan rida kepada orang-orang yang cinta kepada mereka. Rida kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Habahum wa asqahum bi kalsil mawaddah Allah cinta dengan mereka dan disirami dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'u Allahul al balaa wa yakshif ar-razaa wa yajdi khairin wa ni'mati. Karena merekalah Allah Subhanahu wa taala mencegah semua bencana yang turun di muka bumi ini. Karena merekalah Allah memberikan kelepangan yang terjadi atau kesempitan yang terjadi di muka bumi ini. Karena merekalah Allah memberikan kucuran nafkah, memberikan hujanan nafkah kepada kita sekalian. Wa laulahumu bayn al ana miladuk wa ardon lertiga bil khatiyati. Dan kalau bukan karena mereka kalau bukan karena para awliya, orang-orang yang dicintai oleh Allah, pewaris Baginda Muhammad, kalau bukan Habib Ja'far ja bin Syekhwan, kalau bukan al-Habib Abdul Ghadir bin Husain Assegaf, Allah Subhanahu wa taala sudah menghancurkan bumi ini. Allah akan remukkan, akan kikis dunia ini. Yang namanya gunung ataupun bumi akan dihancurkan akan tetapi karena melihat mereka karena ridhonya Allah kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada kita di muka bumi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah maka keberadaan kita di tempat ini adalah keberadaan yang menunjukkan ridhonya Allah kepada kita Al-Wabul Mawahib Sha'arani beliau mengatakan bahawa sesungguhnya Tanda seseorang yang diridai oleh Allah adalah orang yang cinta dengan kaum salihin. Idza ra'aita nafsak mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Beliau sampai mengatakan kalau kau lihat hatimu, apabila kau lihat dirimu sudah mulai berpaling daripada para awliya, sudah jauh daripada para ulama maka perlu kau ketahui bahwa susungnya engkau adalah orang yang diusir dari rahmatnya Allah itu mantukul ibarah mafhumul ibarah kalau sampai kita dekat dengan kaum sholihin fa'lam anna kawakifun bibabillah kalau kau cinta dengan Habib Abdul Qadir bin Hussein as kau masih cinta dengan Habib Ja'far bin Syekhan kau masih cinta kepada Kiai Hamid Ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang bersimpuh di pintu rahmatnya Allah Majlis ini bukti Dan majlis ini insya Allah adalah bekal kita nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi wahai hadirin Bukan sekedar kita hadiri Tanpa kita mengambil ibrah dan pelajaran Tentang bagaimana kehidupan mereka di muka bumi ini Coba lihat Bagaimana Al-Habib Abdul Gadir Mendapat tarbiyah dari ayahnya Dan guru-gurunya Dan bagaimana pula sahibul magam Al-Habib Bautik Mendapatkan tarbiyah dari ayahnya Yang ini adalah kunci Untuk kita mempunyai orang-orang Generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Coba lihat Mana ke para solihin InsyaAllah enggak ada yang namanya Wali jadi wali Langsung disulap tidak ada yang cuma segedar nuntut ilmu belaka tanpa mendapat tarbiyah jadi orang besar Coba lihat Al-Habib Syekh Omar Mohbar Anak dari daripada Imam Mugadda Mutanil Habib Abdul Rahman segar Dirwayatkan dalam manakibnya Beliau itu tidak jadi wali begitu saja Akan tetapi beliau mengatakan ketika aku kecil Ketika aku pergi mendatangi ayahku Faro'ay tu abi fi mihrab yusolli Ayah lagi di mihrab salat seperti manaqib Habib Abdul Ghadir tadi. Fa'in dhahabtu ila ummi, kalau aku pergi kepada ibuku, aku dapat ummi tiliatun lil Quran, ibuku lagi membaca Al-Quran. Fa'in dhahabtu ila a'mami, kalau aku pergi kepada paman-paman, ku lihat mereka lagi di masjid, lagi mengajar ilmu Al-Quran dan syariatnya Rasulullah. Fa malihi maka enggak ada jalan keluar aku ambil sejadah fa usolli wa ra'a au khalf abi di belakang ayah salat mendekatkan diri kepada Allah nah kita kadang-kadang kepengin -kadang punya anak jadi wali kita kadang kepengin punya anak jadi ulama tapi kita enggak memberi contoh kepada mereka anak kita coba kalau datang ke ayahnya baenal maghrib wal isha Abahnya di mana? Ada di mihrab sholat apa di pos kamling main kapleh Kalau ke ibunya In zahab tu ila ummi Umi gak ada di rumah Benel maghrib wal isya pun gak di rumah Di rumah tetangga liat telenovela Kadang makik ribah ngerumpi lagi Ba in zahab tu ila akmami Kalau ke paman pamanku Ke pak li dan pak denya Didapati paman-paman pamannya. Fal ada yang lagi ngadu ayam ada yang lagi maksiat Ada lagi yang nonton biskup dan yang lain-lain Gimana anak mau jadi soleh Kadang cuman yang penting dititipin di pondok Insya Allah keluar jadi orang soleh Tanpa orang tua memberikan contoh kepada anaknya Itulah manakib yang menjadi ibroh pelajaran bagi kita Yang baru saja kita dengar dari Habib Abu Bakar bin Hasan Nasagat Semoga majlis yang kita hadiri ini Adalah juga madris, mad, majlis madrasatu rasulillah Majlis madrasah sub madrasah satu salaf. Majlis madrasah baginda Muhammad dan majlis madrasahnya salaf, majlis madrasahnya faqihul muqaddam yang dengannya insya Allah kita akan tambah cinta kepada Allah dan tertanam cinta kepada baginda Muhammad dengan cinta juga kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan di waktu yang singkat. insya Allah enggak kelebihan waktunya dan ini pula yang kami harap kami ceramah untuk dilihat para syiban supaya mendapat nabroh dari mereka Saya datang untuk istifadah bukan ifadah Tapi terpaksa karena Habib Taufik yang meminta Imtifalan li amrih wa roja' li nadhari ha'ulai rijal Fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. An yaja'alna wa iya'ku minal a'idin al-fa'izin al-makbulin Wa yataqabbal salatana wa siyamana Wa yaja'alna wa iya'ku minal marhumin wal mamdurin Ayla Allah subhanahu wa alamin Allah maftahlana abu wa baljud Waftah lana abuab al-karam wa su'ud. Wa ja'alna min ahlil wafa' bil'uhud. Wa arbutna ya Allah bi sahib magamil mahmud. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam.